Так і не осягнув за подіяного лиха Кирило Гречани, що безтямно любив рідну землю, воював з її ворогами, сік їх нещадно і не знав, що ворог увійшов у душі його ж братів по крові разом із духами рабства. Та й уселився у краї, де вигулювали волелюбні вітри, де кожна квітка і китичка ковали співали про любов до України, про волю і неуярмлену душу. І того ворога годі було посікти шаблюкою, вимолити молитвою, задобрити словом. Він плодився глухим, непробивним і невидюжчим. У його жилах текла липка арабська кров і віяли чужинські вітри. Пішов Кирило із життя, як і багато його побратимів, Зачепили його ляхи гаком за ребро, поки й не сконав, кричав Україно, не вмирай, Україно, живи вічно. Лишив скривалений слід на землі і сомище рабів, яких розсіяв, як розсіває буйний вітер бусурман, сім'я дикого зілля. Демони зраділо вхопили його гріхами оплутану та нерозкайну душу і потягли у свої володіння. Вона кричала, опиралася, волала від розпачу і страху. Аж там, де панує вічна мука, дізнався, за що відведено йому тут місце, де з того не крики і прокльони. Не знищив він рабство, а помножив стотисячно. Нащадкам горе заподіяв. Думаючи, що край визволяє, А неволю приніс ще страшнішу, Бо ворог осів тепер на рідній землі. Горя ж того вистачить на довгі віки. Мучилася Кирилова душа Та все кричала до свого роду з безгодні. «Вродися! Прийди, спасенна душе!» покайся і за мене, і за всіх, що чинили зло, за всіх нас немудрих, сатаною поневолених. Скількох я погубив, скількох ти порятуй і поверни на Божу дорогу. Лише меч духовний спасе Україну від неволі, і вона воскресне, а вороги впадуть, скреснуть, як крига під весняним сонцем. Тоді може простити цей мені цей гріх, і я піднімуся з безодні. Нехай не туди, де будує храм і предок моєї Настусі Горислав, не туди, куди піднімаються праведні, але бодай із цієї муки втечу. Явися! А Лука відчахнувся від січовиків, не встигнувши прирости до них шов до своєї богодухівки, радіючи, що так і не зміг підняти шаблюки там, у тій кривавій долині, хоч як наказував йому атаман сікти зрадливих. Збагнув, що не зможе її підняти ніколи і опустити на людину, навіть на ворога. Зажив ще побожніше. Одружився, ростив дітей збудував нову церкву на узвищі і став правити, як і батько. Тримав і він свій люд у глибокій вірі, кликав до сповіді, до причастя, висвячував садиби, криниці, розь, щоб ніяка напасть не оселилася і не зруйнувала боголюбленого краю та щасливого плину життя. Тому би був острів, який минали нападники Уминало всяке зло. Бо був він під покровом Божої Матері і Святого Духа. І були в нього ті, що в кожному столітті прив'язували цю землю, ліси, рось до Господнього неба. Коли ж Луці виповнилося 33 роки, явився йому у вісні Спаситель, поклав руку на чоло і промовив. Беру тебе у своє військо земне, дарую тобі свою силу і вміння. Пам'ятаєш? Задарма одержав, задарма і віддавай. Оступишся, відберу її, вкорочу твої дні. Для порятунку її даю, бо гине твій край в гріхах і неволі. Душі християнські гинуть. А що Господь пообіцяв його далекій прародичці, княгиній Ользі, високій правідні душі до її родового дерева посилати, то на тихому та богобоязливому луці той перст і зупинився. Бо ж лише Спаситель наділяє своїх улюблених дітей неземним даром. Отож став Лука ясновидющим, став пророком, мудрецем, цілителем. Вигонив бісів із одержимих. Слава про нього швидко облетіла весь край. Їхали і йшли в Богодухівку зі всіх кінців України. Коли ж виросли сини, коли тиха палагна залишила світ і Лука відспівав їй душу, коли наймолодший із синів приміряв його ризи, вдруге побачив Лука сон. Цього разу явилася йому матір Божа і вручила монашу Сутану, і вказала рукою кудись. Він чітко почув, іди на січ, рятуй її від погибелі, бо ж насувається лихая година. Довго йшов, і таки прибився на січ на покрову. Дзвонили дзвони в січовій церкві, йшли прибрані козаки на службу Божу, вітали один одного із святом, чоломкалися. Лукай собі вистояв на колінах усю літургію, слізно молився за козаків, хортицю, просив захисту і благословення у тої, що прислала його сюди. Переночував пан отця. вранці знову став до молитви. Співали молоді півні, несло прохолодою від Дніпра. Після служби Божої вийшов на вигін, звідки доносився веселий клекіт, побачив чималий гурт козаків. Підійшов до них і став неподалік. Невисокий, з бронзовим лицем писар тримав у руках довгий сувій. «Кличте, тлумача!» – дав розпорядження атаман. «Де северинний чай?» Тут я пронеслося над головами. Лука прикипів до вродливого обличчя і стрипенувся, як дві краплі води був схожий на Настусю. Ану переклади, що той бусурман написав. Тлумач взяв із рук писаря довгий совій, лист турецького султана, і зачав читати. «Я, султан, син Мухамеда», брат Сонця і Місяця, внук і намісник Божий, володар царства Македонського, Вавилонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту, цар над царями, володар над володарями, надзвичайний лицар, ніким не переможений воїн, невідступний хранитель гробу Ісуса Христа, попечитель самого Бога, Надія і втіха мусульман, великий захисник християн, Поволіваю вам, запорозькі козаки, здатися мені добровільно і без всякого спротиву, і мене вашими нападами не турбувати. Султан Турецький Мухамед IV. Щенився гвалт, крик, неначе здійнявся буревій, який зараз почне вергати столітні дуби з корінням. «Мамі його болячка з таким царем над царями, або дай вона була тебе на кропиву!» – вислала, як мала народити. «Скурвий син ти, а не захисник християн та хранитель гробу Ісуса Христа». «Ну то що, браття?» – озвався отаман і всі мукли. «Потурбуємо цього надзвичайного лицаря ще раз. Він нам погрожує, що зруйнує січ і підкорить козаків. Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Анумо, пиши писарю!» Рядки послання лягали один до одного. Козаки по черзі кидали по фразі і її то схвалювало товариство, а писар записував, то відкидали. Здіймався Рейгіт, оплески свист, коли дотеп подобався всім. Нарешті лист був переписаний, і писар прочитав його голосно. «Ти, шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш із самого Люципера, секретар, який ти в чорта лицар?» коли голою сракою їжака не вб'єш. Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, Олександрійський козолуб, великого і малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам'янецький кат, подолянський злодіюка, самого гаспіда внук і всього світу і підсвіту блазень. А нашого бога дурень, свиняча морда, кубиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт. Отак тобі козаки відказали, плюгавче, не вгоден єси мати вірний християн. Числа не знаєм, бо календаря не маєм. Місяць на небі, год у книзі. А день такий, як у вас. Цілуй за те усрак у нас. Кошовий отаман зовсім кошем запорозьким. Роздався Регід а листя на дубі, що вже палало черленим пожарищем, затремтіло. Війну легенький вітерець неначе поцілував радісні волелюбні обличчя. І сонце обіймало та пестало кожного, мов би журилося, що вони проминуть на цій землі, а ті, що прийдуть на неї, не відчуватимуть спраги доволі. Лукай собі усміхнувся на те, що щойно почув. Ближче підійшов до гурту. Хтось із козаків обняв його як дитя. Когось пригорнув і він. Рідне було тут все, і всі були рідними, мов би, прожив з ними тисячу літ. А що ніс у собі лише любов до всього світу, до квітки, пташки, до людини і звірини, до неба й річки, то та любов і до нього поверталася. Полюбили його козаки. Прибивалося на Спасенний острів багато всякого. Люду з різних земель. Кого тільки не приймала Хортиця, але такого бачила вперше. З його появою неначе зійшло сяйво з небес. Вмів отак всіх любити і так молитися за всіх. Бачив те, що інші не бачать, а чув, що не чують прості смертні. Його проповіді кидали глибоку задуму найзапекліших. Довгі ряди стояли до нього у церкві, щоб висповідатися. Перед кожним боєм йшли козаки до нього за благословенням. За кого помолився отець Лука, всі поверталися і радісно кидалися з поклоном та подякою. «То не я», – відповідав усміхнено, – «то твій ангел-охоронитель тебе захистив». Лише з характерниками не було у нього злагоди. В церкву їх не пускав, а як з'являвся котрийсь, казав несердито, «Киш, лукаве сім'я, після тебе мені треба храм висвячувати». Вони теж недолюблювали монаха і побоювалися його. Перед черговим походом Лука не раз плакав. Коли Паламар допитувався, чого він плаче, відповідав з тиха. Ох, багато не повернеться, багато поляже, але деякі омиють свої гріхи кров'ю і до числа мучеників будуть зараховані. Любив Лукати великим лугом поміж буйних трав. Любив у лісі трави збирати, вдихав медові пахощі, слухав щебетання пташок і повторяв «Богом поцілована земля, шмат раю!» Зітхав, довго пестив поглядом сиво сиву-блакитну далину та похитував журну головою. А колись же тут завладарює Люцифер? Колись це багатство цю благодать прикриє водою, затопить».